Дама в капелюсі Леді Моллі потім завжди говорила, що якби доля склалася інакше І ми б із нею тоді вирішили випити філіжанку кави не в Лайонс, а в Метіс Містер Каледон досі був би живий Думаю, моя подруга мала рацію вона, напевно, змогла б передбачити наміри вбивці і у такий спосіб запобігти одному з найжорстокіших і найбезсердечніших злочинів, які коли-небудь траплялися в Лондоні. Близько шостої години, коли ми із задоволенням знищували свіжі ароматні булочки, нашу увагу привернуло якесь дивне пожвавлення на вулиці. Ми побачили, як із кав'ярні вибігли двоє чоловіків які невдовзі повернулися, але вже в супроводі полісмена. Ви знаєте, як це буває в Лондоні, коли відбувається щось екстраординарне? Уже за три хвилини біля входу в Метіс зібрався величезний натовп. Леді Молі, наче гончак, що відчув запах дичини, вибігла з Лайонс, швидко сплативши рахунок. І навіть не дивлячись, чій ду я за нею, перейшовши дорогу, Кинулася в НАТО біля входу в Метіс. І ось я вже втратила її граціозну фігурку з поля зору. Через деякий час мені все-таки вдалося її виявити. Леді Моллі розмовляла з одним із поліцейських. Незабаром ми змогли увійти в Метіс, зізнатися на превелике незадоволення роззяв, що юрмилося біля дверей кафе. Зазвичай такий милий, затишний заклад – Тепер мав зовсім інший вигляд. У кутку схвильовані службовці кав'ярні обговорювали останні події. Двоє поліцейських з ручками і блокнотами вислуховували свідчення рудоволосої офіціантки. Гірко ридаючи, вона говорила явно не те, що їм хотілося б дізнатися, розповідаючи безліч подробиць, які не стосуються справи. За старшим інспектором Сондерсом уже послали і розгублені констеблі з нетерпінням чекали, коли його впевнена постать з'явиться у дверях кафе В іншому кутку, в ніші, в кріслі біля столика, якось дивно нерухомо сидів чоловік З першого ж погляду було зрозуміло, що він мертвий Ще до того, як ми з моєю подругою змогли поставити якісь запитання, у кафе нарешті з'явився інспектор Сондерс. Його супроводжував медиксперт доктор Томпсон, який одразу ж зайнявся тілом померлого. А Сондерс кинувся до леді Моллі. «Шеф просив послати за вами», – промовив він. «У цій справі замішана жінка, і ми цілком і повністю покладаємося на вашу допомогу». «Але що тут сталося?» – запитала леді Молі, при тому очі її вже загорілося від перечуття цікавої справи. «У мене поки що зовсім небагато інформації. Головний свідок – ця рудоволоса офіціантка. Зараз ми з нею і поговоримо. Та й містер Томпсон поділиться своїми міркуваннями. Медексперт, який щойно закінчив огляд тіла, не поспішаючи підійшов до нас. Справа ясна – Цю людину отруїли величезною дозою морфію, розчиненого в його шоколаді. І він вказав на філіжанку, що стояла на столику. «Коли це сталося?» – звернувся Сондерс до офіціантки. «Не можу сказати точно», – нервово відповіла та. Джентльмен прийшов десь близько четвертої. Він був із дамою. Вони одразу ж попрямували до цього столика». Кафе тільки почало заповнюватися відвідувачами, і вже заграла музика. А куди поділася дама? Вона пішла досить скоро. Замовила філіжанку чаю для себе і шоколад для джентльмена, а потім ще булочку і тістечка. Через п'ять хвилин, проходячи повз їхній столик, я почула, як вона сказала, боюся мені треба йти, а то магазин закривається. Повернуся хвилин за двадцять. «Ти ж почекаєш мене? А джентльмен, ви не помітили в ньому нічого дивного?» «Ні, нічого. Він почав пити свій шоколад і тільки попросив. Будь ласка, недовго. Вона ж взяла свої рукавички і вийшла з кафе. І потім так і не повернулася? Ні. «А коли ви помітили, що з цим джентльменом щось не так?» – запитала леді Моллі. Дівчина задумалася. «Я поглянула на нього декілька разів». Коли пробігала повз їх столик, здавалося, що він трошки задрімав. Я навіть сказала про нього менеджерові, але той велів, щоб я його не чіпала. Потім було дуже багато роботи, я забула про дивного відвідувача. Але після шести годин, коли усі любителі випити у нас після обіду філіжанку чаю пішли, ми стали готуватися до вечора, і я згадала про нього – і одразу ж вирішила, що з цією людиною щось недобре. Покликала менеджера, і ми подзвонили в поліцію. Не могли б ви описати пані, яка була з ним? Впізнали б ви її, якщо б побачили знову? – запитав сон. «Не впевнена, відповіла дівчина. – Ви бачите, скільки у нас буває людей? І на ній був такий великий капелюх. Ніхто при всьому бажанні не зміг би побачити обличчя цієї жінки. Може, тільки край щоки. А її капелюх ви впізнаєте? – запитала леді Моллі. Так, думаю, впізнаю, – промовила дівчина. Він був з чорного аксамиту, з пір'ям і такий величезний, – додала офіціантка з явним захопленням і заздрістю до власниці грандіозного головного убору. В цей час один із полісменів вивчав вміст кишень убитого. Серед різних предметів він виявив листи, адресовані Марку Каледону, ексквайрові. На конвертах була вказана адреса – Лорберехаус, Авеню Хемстед. Ініціали МК, знайдені на Капелюсі і на Гаманці Несчасного, доводили, що убитого дійсно звали Марк Каледон. Поки поліцейські обшукували труп, леді Молі думала про сім'ю Каледона. Можливо, у нього є діти, дружина, мати. Як повідомити їм, тим, які чекають повернення свого батька, чоловіка, сина, що він вже ніколи не переступить поріг їхнього будинку, і було цілком зрозуміло, що до справи причетна жінка, жінка, яка носить величезний капелюх, причому з явною метою приховати від сторонніх поглядів свою особу, щоб, коли поліцейські будуть опитувати свідків, ніхто не зміг би дати їй прикмети. І усе це потрібно розповісти вбитій горем дружині. Як ви розумієте, таке важке завдання – зустрітися з довою Каледона. Леді Молі взяла на себе. Ми разом поїхали на Фріджон Савеню. Місіс Каледон була вдома. Її слуга провів нас у вітальню. Нас зустріла Леді Айрен, витончена молода жінка невеликого зросту. Думаю, її ще не було і 25 Вона була ірландкою, походила з старовинної аристократичної сім'ї, яка повністю збанкрутіла, тоді як містер Каледон був дуже успішним бізнесменом, хоча й не мав великих зв'язків і благородних коренів. Деякі члени сім'ї Леді Айрен – не схвалювали її бажання вийти заміж за Каледона, але з коханням боротися неможливо, і вони змирилися. Пройшло усього лише шість місяців після їх весілля, і Леді Айрен, напевно, вважала свого чоловіка ідеалом. Леді Моллі з властивим їй тактом розповіла Леді Айрен про смерть Марка. Ми з моєю подругою були приголомшені глибоким горем, що охопило молоду жінку. Ми бачили непідробні страждання на обличчі Айрен, а наші слова здавалися порожніми і непотрібними. Звичайно, усі чекали, що розслідування виявить якісь подробиці особистого життя Каледона. Проте поліцейським не вдалося розкопати нічого істотного. Молода вдова була занурена у своє горе. Слуги теж не могли нічого повідомити слідству. Їх найняли зовсім нещодавно, коли молоде подружжя повернулася в Лондон після медового місяця і стали облаштовуватися у будинку на Фриджонс-Авеню. З каледонами жила тітка Марка місіс Стенберг. Зараз вона була важкохвора. Одна з молодих служниць, нерозважливо розповіла їй про смерть племінника. І тоді стара леді зажадала зустрічі з поліцейськими. «Март Каледон був єдиним із моїх племінників, якого я любила», – урочисто заявила вона. «Саме йому я заповіла велику частину того, що мені залишилося від чоловіка, містера Стейнберга. Але Марк повинен був поводитися, як годиться джентельменові». Інакше б я викреслала його із заповіту. До речі, саме це і сталося раніше з іншими моїми племінниками і племінницями. Я виросла в Шотландії і ненавиджу усі ці новомодні штучки, які вважаю порочністю і розпустою. На жаль, свідчення старої леді не наблизили нас до розгадки смерті її племінника Марка Каледона. Дійсно, виявилося, що у Марка було декілька братів і сестер, які так чи інакше вчинили щось, що суперечило принципам місі Стейнберг. Між тим, селідство майже не рухалося, але залишалася таємнича пані у великому капелюсі. І ось ця загадка ставала з кожним днем нерозв'язнішою. Незважаючи на старання, ніхто із працівників кафе Метіс не зміг дати повного опису супутниці Каледона. Через декілька днів місіс Стенберг померла. Для її хворого серця все, що сталося з племінником, виявилося занадто тяжким випробуванням. Перед смертю вона поклала в банк 250 фунтів стерлингів, вилівши виплатити ці гроші тому, хто допоможе слідству виявити вбивцю Марка. Сума в 250 фунтів стимулювала усіх, так або інакше причетних до справи. І я вважаю, саме завдяки ній Кетрін Харрис, колишня покоївка Каледонів, вирішила повідати поліцейським те, що раптом їй здалося важливим. Леді Моллі зустріла дівчину в кабінеті шефа поліції Кетрін розповіла, що одного разу до Каледона за тиждень після приїзду молодят Прийшла дама, на вигляд явно іноземка Того часу Леді Айрену дома не було І містер Каледон прийняв відвідувачку у своїй курильній кімнаті Вона була дуже гарна, розповідала Кетрін, і чудово одягнена «І на ній був великий капелюх?» – запитала леді Молі. «Ні, не пам'ятаю, щоб капелюх на ній був аж надто великим. Але ви добре запам'ятали саму даму. О, так, вона була дуже високою і дуже красивою. А ви зможете її впізнати, якщо зустрінете знову?» «Так, звісно», – вигукнула Кетрін Гарріс. Отже, дама провела близько години з містером Каледоном за зачиненими дверима, а потім додому повернулася леді Айрін. Дворецького в той час не було, і двері відчинила Кетрін. Господиня її ні про що не запитала, і Кетрін не стала говорити, що в господаря гостя. Через п'ять хвилин із курильної кімнати пролунав дзвінок. Іноземка вже стояла в коридорі, чекаючи, щоб її провели до дверей що Кетрін і зробила. А потім з'явився містер Каледон. Він був просто розлючений. «Не знаю, що я зробила не так, але він був як скажений. Він сказав, що я погана покоївка, і він вимагатиме, щоб господиня мене вигнала. Що мені багато разів казали, не можна впускати в дім, кого попало». Він страшенно лаявся. Думаю, він наскаржився на мене, леді Айрін, і наступного дня мене звільнили. «І ви більше ніколи не бачили ту даму?» – запитала леді Молі. «Ні, ніколи». «Між іншим, а чому ви вирішили, що вона іноземка? Вона що, говорила з акцентом?» «Ні, вона взагалі майже не говорила. Тільки запитала, чи вдома містер Каледон». «Але ви знаєте, вона виглядала як француженка». На цьому і закінчилася наша розмова з Кетрін Гарріс. «Ну що, ми не просунулися ані трохи», – невдоволено сказав шеф поліції, коли за Кетрін Гарріс зачинилися двері. «Ви так вважаєте?» – запитала леді Молі. «А ви вважаєте свідчення цієї дівчини?» Допоможуть нам знайти даму в капелюсі Можливо, і ні, але її розповідь безсумнівно допоможе нам дізнатися, хто вбив Марка Каледона І, зробивши цю таємничу заяву, леді Молі з гідністю вийшла з кімнати Опис загадкової іноземки, який нам дала Кетрін Гарріс, було поширено по всій країні і ось через два дні після нашої розмови з покоївкою, коли ми знову були в кабінеті шефа поліції, леді Моллі вивчала якісь папери, а я робила записи у своєму блокноті. До кімнати війшла дама. Я ніколи не бачила такої вродливої жінки. Висока, статна, з приголомшливою фігурою і прекрасною поставою – вона була гарно вдягнена, а її голівку прикрашав розкішний капелюшок із пір'ям. Шеф одразу ж став їй назустріч, але леді Молі мило посміхнулася. «Ви, напевно, знаєте, хто я», – почала дама, граціозно опустившись на стілець. «Моє ім'я на візитній картці. Наскільки розумію, я точно відповідаю опису зовнішності жінки». Яка отруїла Марка Каледона. Вона промовила це без жодного хвилювання і з такою гідністю, що я була просто захоплена. Схоже, шеф теж потрапив під чарівність нашої відвідувачки. О, ну що ви? намагався він щось пробурмотіти. Не ображуйте себе, сер, з усмішкою перервала вона його. Мій слуга. Господиня моєї квартири, мої друзі, всі читали опис тієї жінки. Останні 24 години мене кілька разів зупиняли поліцейські. Тому я сама вирішила прийти до вас, поки мене ще не заарештували. Я не дуже рано, запитала вона, досить спокійно, зважаючи на предмет розмови. Вона говорила англійською з ледь помітним акцентом. Але я зрозуміла, чому Кетрін Гарріс сказала, що ця жінка схожа на француженку. Вона, безумовно, не була схожа на англійку, і дізнавшись її ім'я, я вирішила, що вона звідня. І справді, у місіс Елізабет Ловенталь були чарівність, витонченість і грація властиві мешканкам австрійської столиці». Зрозуміло, що шефові було непросто повідомити цій чарівній пані, що вже наступного дня вранці її мають заарештувати за підозрою у вбивстві. «Знаю, знаю», – вигукнула вона, – «але спершу дозвольте мені сказати, я не вбивала Марка Каледона. Він вчинив зі мною огидно, але я скоріше вважала б за краще влаштувати скандал, ніж убити його». Він став таким респектабельним, поважним. Але ж між скандалом і вбивством величезна різниця. Як ви думаєте, мадам? Раптом звернулася вона до леді Молі. Безсумнівно, відповіла леді Молі з тією ж посмішкою. І цю величезну різницю місіс Словенталь доведеться завтра продемонструвати суду, зауважив інспектор. Мені здалося, що на мить Елізабет розгубилася, рум'янець зник з її щік і на лобі з'явилася зморшка. але вона швидко взяла себе в руки і тихо сказала «А тепер, панове, прошу вас вислухати мене. Я сама сюди прийшла, я не хочу більше бачити поліцейських біля свого будинку, я не хочу спостерігати, як вони пристають із розпитуваннями до моїх сусідів і слух». Звісно, вони б скоро зрозуміли, що я не вбивала Марка Каледона. Але мені не дуже подобається запах поліцейської форми. Я віддаю перевагу своїм парфумам». І вона піднесла до носа хустинку, від якої долинав тонкий аромат. «Напевно, ви прийшли сюди, щоб дати свідчення?» – запитав шеф. «Так», – просто відповіла вона. «Я скажу все, що знаю». «Не так давно містер Каледон був моїм нареченим, а потім він зустрів дочку цих аристократів і вирішив, що вона пасує йому як дружина більше, ніж якась міс Ловенталь. Думаю, він вирішив, його тітка ця надута снопка подумає, що я для нього надто проста, але ж вона збиралася заповісти йому всі свої статки». За умови, що він зробить пристойну партію. «У мене є голос. Кажуть, непоганий». Два роки тому я приїхала в Англію, щоб вивчити мову і співати в Альбертхолі. Ми з Марком зустрілися на кораблі, коли він повертався додому після канікул. Він одразу ж закохався в мене і незабаром попросив стати його дружиною. Після деяких сумнівів я прийняла його пропозицію. Ми були заручені. Але він попросив мене нікому не розповідати про наші заручини, оскільки його стара тітка, яка мала заповісти йому свої статки, не схвалила б одруження з безрідною іноземкою та ще й співачкою. Після нашої розмови я зрозуміла, що Марку не можна вірити, а коли поступово він став ставитися до мене холодніше і холодніше, я вже не дивувалася. Невдовзі він повідомив, що передумав одружуватися зі мною, оскільки зустрів симпатичну англійку, яка і стане його дружиною. Мені вже було байдуже, але дуже хотілося хоч якось його покарати. Може влаштувати скандал, думала я. Я прийшла в його будинок спочатку просто, щоб змусити його похвилюватися, але потім вирішила все-таки помститися йому. Адже він так мене обдурив. Це б добряче розлютила Марка, напевно. Його улюблена тітонька, дізнавшись про непорядну поведінку племінника, викреслить його зі заповіту. Ось і все. Але я зовсім не збиралася його вбивати. Розповідь «Місло Венталь» справила на нас глибоке враження. Ми їй одразу повірили. «Як ви слушно завважили, поліція, звісно, дізналася б усе, що ви нам тут розповіли, вже за кілька годин, і безсумнівно знайшла б незаперечні докази. І тепер вам необхідно лише довести, що ви не могли бути того дня після полудня у кафе Метіс», – сказав шеф поліції. «Я не розумію, що ви маєте на увазі?» – вона дещо зблідла. «Алібі! Нам потрібне ваше алібі, міс Словенталь!» «Того дня після обіду я гуляла. Ви заходили в якісь магазини?» «Ні! Можливо, зустрічали знайомих?» «Ні, я нікого не бачила. Мої слуги можуть лише підтвердити, що я вийшла з дому о третій годині і повернулася близько п'ятої». У кімнаті настала тиша. Міс Словенталь явно усвідомлювала, у яке жахливе становище вона потрапила. Її губи трохи затремтіли, а риси прекрасного обличчя стали твердішими. Леді Молі написала кілька слів на аркуші паперу і передала його інспектору. Місловенталь робила явні зусилля, щоб якось заспокоїтися. «Це все, що я можу сказати». В її голосі чулося хвилювання і розгубленість. А тепер, вважаю, мені краще піти додому. Але міс Ловенталь навіть не піднялася зі стільця. Здавалося, прекрасна жінка з жахом чекає, що її вже нікуди звідси не відпустять. На мій подив і на її теж шеф встав і ввічливо сказав. Дякую вам за допомогу, за ціну інформацію, яку ви нам надали. Сподіваюся, ми можемо сподіватися, що найближчими днями ви не покинете місто. Міс Ловенталь із полешенням зітхнула, і її обличчя осяяла мила усмішка. Шеф церемоно вклонився їй, і вона йому прихильно відповіла, а потім, підійшовши до леді Молі, простягнула їй руку, і леді Молі відповіла їй рукостисканням. Я не знала, що моя дорога подруга написала інспектору, але я знала впевнено, що за жодних обставин вона не потиснула б руку вбивці. Ви, звичайно, пам'ятаєте, який здійнявся галас, коли заарештували міс Венталь. Краса підозрюваної, її бездоганні манери, її неймовірна чарівність справили на всіх величезне враження. Чесно кажучи, я не вірила, що Міс Ловенталь отруїла Марка Каледона. Звичайно, я не психолог, але я була присутня в кабінеті інспектора, коли Міс Ловенталь давала свої свідчення. І чомусь була абсолютно впевнена, що вона ні в чому не винна. І ось, настав день суду. Зал був повний, і, звісно, коли на лаві підсудних з'явилася Міс Ловенталь, Така вродлива і незважаючи на те, що їй загрожувало, сповнена почуття власної гідності, симпатії публіки одразу опинилися на її боці. Суддя був до неї вельми добрий, її адвокат робив усе можливе і неможливе, і навіть обвинувач, який наводив докази її провини, виконував свій обов'язок і не більше того. Міс Ловенталь заарештували у своїй квартирі. Під час затримання вона беззупинно говорила про свою невинність. Підставою для арешту послугував явний мотив вбивства – розірвання заручин І головне – відсутність алібі. Щоправда, у поліції виникли труднощі з визначенням місця, де підозрювана могла дістати Морфій. Було встановлено – що Каледон був директором цілої низки компаній, і одна із них мала справу з продажем ліків. Таким чином було запропоновано таку версію. Обвинувачена під тим чи іншим приводом попросила Каледона дістати її морфій. Вона сама зізналася, що до і після одруження Каледона кілька разів відвідувала його офіс у Сіті. Міс Ловенталь вислухала висунуте їй обвинувачення і свідчення Кетрін Гарріс із незворушним обличчям. Але коли настала черга офіціанток Метіс, в її очах засвітилася надія. Свідкам представили великий капелюх, що належав Міс Ловенталь. І хоча детективи були впевнені, що саме цей капелюх був у день убивства на голові отруйниці Марка Каледона – Свідки дали вельми суперечливі свідчення Одна дівчина присягалася, що впізнала капелюх Інша говорила, що на вбивці капелюх був набагато більшим А коли його наділи на місто Венталь Три з чотирьох офіціанток сказали, що це зовсім інший капелюх Ні, ця жінка чимось не схожа на отруйницю Нарешті сказала одна з дівчат Чим же вона не схожа? Запитав її обвинувач. Точно сказати не можу, розгублено відповіла та. Звісно, в суді була присутня і молода вдова. Публіка в залі їй великою мірою співчувала. Галас, який здійнявся в суспільстві навколо імені її чоловіка, додав гіркоти до скорботи про чоловіка, який так рано пішов. Усі тепер розуміли, що Марк Каледон одружився з нею не з-за кохання, а з явно корисливих міркувань. І усвідомлювати це було дуже боляче. Леді Айрін, втім, трималася з великою гідністю. Вона, звісно, знала, що до зустрічі з нею Марк збирався одружитися з місловенталь, але не припускала, що розрив стосунків із Марком виявиться настільки болючим, і співачка навіть захоче помститися її чоловікові Так, даючи свідчення, леді Айрін мала вельми гідний вигляд У своєму суворому, але елегантному жалобному костюмі Але, звісно, ніхто не міг утриматися від порівняння цієї Загалом пересічної молодої жінки з блискучим, привабливим вінком Який волої долі опинився на лаві підсудних. Суд, розглянувши всі за і проти, ухвалив рішення. Обвинувачення не змогло надати неспростовні докази, внаслідок чого Місловенталь визнано невинною. Під гучні та схвальні оплески публіки вона залишила залу засідань. Отже, пошуки таємничої дами в капелюсі тривали, а в газетах тим часом почали з'являтися статті – про ганебну невдачу детективів і карикатури із зображенням гігантських дамських капелюшків і образливими для всієї лондонської поліції підписами. І ось якось, це було через день після звільнення з підсуду міс Ловенталь, до мене завітала моя дорога подруга Леді Молі. Уперше за весь час на її обличчі засяяла усмішка.